чи в душовій УКДБ. Тепла, а лоскітлива, ніжна. Сава раював, абстрагувавшись на якусь мить від старшини, який підглядав у вічко. Мила дав такий мізерний шматочок, ніби Київ терпів блокаду. Те, як старшина видавав білизну, нагадувало армію. Сава вибрав собі штани та сорочку, хоча й без поворозок, зате і з Товстої, Раної байки. Тонкої брати не захотів, хоча вона була з поворозками, розраховував на можливий холод. Вдягнувши поверх казенної білизни свої штани, сорочку і жакет, Сава пішов поперед старшини з хідцями на якийсь поверх, тримаючи руки за спиною, як того вимагав старшина. Коли сава, забувши, опустив руки, пролунав окрик. Руки був у цьому окрику, окрім перестороги. Ще й переляк. У тюрму майже не потрапляють сірі люди. Сюди приходять такі, які можуть голими руками звернути шию. Ну, хоча і старшина може тертий калач, але коли людину посяде віччий, то можна й до пенсії не дослужитися. Тоді, як Сало сидів 15 діб серед 13 чоловік, котрих запакували на ніч у шестимісну камеру, Хіба лише один Сава та двоє хлопчаків після восьмого класу не мали раніше справи з міліцією. Той вісім сидів, той рік, той три, той вже три чи по п'ятнадцять діб, той щось украв, той жінку побив, той голові сільради по морді дав, а той буфетницю матом послав. Той, що сидів вісім років з 1947 року, плюс тепер вісім, все міліцію проклинав. Його, як у машині, везли, дуже під боки ліктями наштовхали. Ще як у чергового його здавали, то в камері чути було. «Садисти! недолюдки, Сопляки, вашу мать! Оцей і той тримають мене за руки та ліктями попід ребра! Ах, ви ж виплотки! Ну що я вам зроблю, як вас троє в машині?» Він не випирався, бо знав порядок. А в хлопців-мілиціонерів, яким по 23 роки... Вже прокидалась охота позбиткуватись. Не було у них вихователя, який би застеріг, що знущатись над людиною – гріх. Що садизм заразливий, як гриб. сава йшов і пригадував, як йому тоді було в районі КПУ. Готував себе, освіжаючи враження. Як сидів у гурті, то нічого. Ну, правда, п'ятнадцять діб живеш, як свиня спиш не роздягаючись і не роззуваючись покотом на дерев'яному полу у страшенній тисняві. Але вдень ходиш на роботу, ну, хоч і площу мести чор з ним. А ще інколи по карбованцю складались, бо були місцеві хлопці і знали, де самогон є, а закуска була, бо з дому в передачі. Але як вперше сам сидів тоді ж три дні в одиночці, то просто не знав, що. Що його робити від несподіваного обмеження життєвого простору? Ходити нема де, бо нари півкамери займають та параша в кутку. Сидів-сидів, лежав-лежав, ходив-ходив і сіз зарядку робив. Безглуздо все це якось. Від лежання боки неють, голова гуде, від ходіння ноги підломлюються. День за рік тягнеться хоч би читати що-небудь, хоч би вже й газети, вже навіть читав би і КПРСівські газети. До вечора першого дня Сава був розбитий і знівочений. А він тоді зрозумів, наскільки підступні весь час були люди у стосунках між собою, коли придумали одиночки. Така одиночка – це ще благо. Чули ми про стоячі одиночки. Стоячи з конусом подібним дном, аби людина навіть стояти не могла, одиночки з водою по кісточки, середньовічні кам'яні мішки, є ще чорт знає, що в арсеналі людської підлоти. Не певен ти, що знаєш все розмаїття російської тюрми, бо ти ж думав і жив, і виховувався в школі на тому, що всі державні установи. Держави, робітників і селян люблять людину, плекають людину, роблять все, щоб зберегти людину. А в цей час